Fiul meu, în gând și în faptă, fii de-a curat. ca să dormi mereu pe perna cugetului împăcat. Că nu-i bogăție în lume mai depreț să fie așa ca un cuget ce nu pentru nicio faptă de-a. Fica mea, poartă poruri curăția, în adâncul tău subtil, fi mereu bătrân la fapte, iar la suflet fi copil.